Міністр ніяк не може забути про чухана, що дістав від тебе. Він заприсягся помститись, і тобі ніяк не можна з'являтися тепер у карепесі. Та й мені також добре перепадає за те, що я підгледів, як дивно зачісувала його крилата дама. Поки це нобер буде князевим улюбленцем, мені, мабуть, годі й думати про якусь пристойну посаду. Моя лиха доля завжди зводить мене з цим виродком, там, де я й гадки не мав його зустріти. А кожна зустріч стає для мене фатальною. Недавно міністр у повному параді зі шпагою, зіркою та орденською стрічкою був у зоологічному кабінеті і за своєю звичкою, спираючись на паличку, стояв і гойдався навшпиньки, Перед скляною шафою, де сиділи дуже рідкісні американські мавпи. Чужинці, які оглядали кабінет, підійшли до шафи, і один із них, побачивши потворного курдупеля, вигукнув Ой, яка гарна мавпочка, яка мила тваринка, окраса всього кабінету. Ой, як же ця мавпочка зветься. З якого вона краю. Тоді доглядач Торкнувши Цинобера за плече, цілком поважно сказав, «Егеш, це дуже гарний екземпляр. Чудова бразильська мавпа, так звана Ревун-Вельзевул. Лінеєва мавпа Вельзевул, чорна бородата, на ступнях і коло хвоста темно-червона. Тобто Ревун». «Добродію!» визвірівся курдупель доглядача. «Ви що, схибнулися, чи, може, зовсім збожеволіли? Який я вам вельзебул? Який ревун? Я Цинобер, міністр Цинобер, кавалер ордена зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками!» Я стояв недалеко і зареготав. Не міг утриматись, навіть якби мене хто вбив за те на місці. А і ви також. Також тут, пане референдарію, прогрипів він до мене, і його відьмацькі очі спалахнули червоним блиском. Бозна як так сталося, але чужинці й далі вважали Цинобера за найкращу і найрідкіснішу мавпу, яку будь коли бачили, і хотіли погодувати його волоськими горіхами, що їх дістали з кишень. Ценобр з люті мало не луснув, дух йому захопило, ніжки відмовились служити. Він покликав камердинера, і тому довелося на руках віднести його в карету. Я навіть сам собі не можу пояснити, чому ця пригода викликала в мене проблеск надії. Це перша неприємність, що спіткала відьмака. Стало напевне відомо, що недавно Цинобер вернувся вранці з садка дуже розгублений. Крилата жінка, мабуть, не прийшла, бо зникли його прекрасні кучері. Чуб у нього кудлами спадав на плечі, аж князь барсанув сказав Не занедбуйте так туалету, шановний міністре. Я пришлю вам свого перукаря, на що цинобер нібито дуже ввічливо відповів, коли, мовляв, той прийде, він звелить виконати його у вікно. — Велика душа, до вас і не підступися, — сказав князь і гірко заплакав. — Прощай, любий Балтазар. не втрачай надії, — і ховайся добре, щоб тебе не впіймали.